Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Långläsningen i helgen har varit Per Gustafssons och Ulf Palmefeldts monumentala verk i tre band. Folksagan i Sverige. Där första delen handlar om insamlarna, folkloristerna, författarna och skolärarna som tecknade ner den muntliga folksagotraditionen till skrift. Och del två, ägnad berättarna och deras repertoar. Och nu ska vi titta lite närmare på del tre, den del som har fått titeln Berättelserna. Här är det alltså sagorna själva som har fått bestämma bokens disposition. Och Per Gustafsson och Ulf Palmenfelt, de följer då inledningen i den internationella sagokatalogen som man brukar förkorta ATU- efter sagoforskarna Antti, Arne, Stith, Thomson och Hans-Jörg Oter. Och då innebär det här att djursagorna kommer först. Sen kommer en avdelning som faktiskt inte finns med i ATU. Ursprungssagorna. Sen följer undersagor, legendsagor, novellsagor, sagor om den dumme jätten, skämtsagor och formulartade sagor. Och den här tredje delen av bandet, folksagan i Sverige, eller banden folksagan i Sverige ska jag säga. Och den här delen har svällt ut till mer än 900 sidor- vilket kan jämföras med de drygt 400 sidorna i första delen- och de drygt 600 sidorna i den andra delen. Och på de här 900 sidorna så serveras en rikedom av sagotexter. De flesta tidigare otryckta. Och man märker att utgivarna- då i valet mellan välkända tryckta versioner och hittills okända har valt det senare alternativet. Och det är särskilt två sagosamlingar som står för källmaterialet. Den så kallade Jüngman-samlingen från 1920-talet som tillkom genom en pristävling i dagstidningar. Och den några årtionden äldre Segerstedtska samlingen som består av sagor nedskrivna av Folkhögskoleelever i Karlstad. Och, eh, att det har blivit så många sidor det beror på att varje sagotyp finns representerad i två och ibland tre versioner. Och När man läser hela boken i ett svep som jag har gjort så kan det nästan bli för mycket av det goda. Men samtidigt inser man att det här är den definitiva redovisningen av den svenska folksagoskatten. Det är inte bara våra arkiv som har dammsugits på sagotexter. Utgivarna har spårat upp hembygdspublikationer, privattryck. Ja, allt som har utkommit i tryck av sagor. Trebansverket Folksagan i Sverige är helt enkelt en guldgruva. Den självklara utgångspunkten för all framtida sagoforskning i Sverige. Och samtidigt är det en mycket nöjsam läsning- Inledningen till del 3, som har fått rubriken En verkstad för drömmar och farhågor hör till det bästa som har skrivits om folksagor i Sverige. Och när man läser vidare märker man att det finns en tanke bakom den här frikostiga redovisningen av sagotexter som inte har polerats eller snyggats till. Bär Gustafsson och Ulf Palmefeldt vill visa att den tidigare bilden av våra folksagor har varit alltför romantisk och anpassad till reglerna för vad som är passande. Gunnar Olof hultén och hans samtida de såg på sagorna som en historisk poetisk diktning. Där fanns inte plats för de ofta grova skämtsagorna med deras satiriska udd mot snåla bönder och näriga präster och annan överhet. En sagoforskare som Valdemar Ljungman som 1949-50 lämnade en översyn av den svenska folksagoskatten, också den i tre delar. Han var ganska pryd av sig och behandlar de erotiska skämsagorna mycket summariskt. Han skriver på ett ställe, och jag citerar. Fortsättningen på denna bedrövliga saga innehåller osmakligheter som näppeligen kunna återges i tryck. Prydhet är inte något man kan beskylla Per Gustafsson och Ulf Palmenfeldt för. Tvärtom visar de hur många av de erotiska skämtsagorna som levde kvar i traditionen långt in på 1900-talet. Utgivningen av det här trebandsverket Folksagan i Sverige, är ett stort steg framåt i svensk sagoforskning som du säger Bengt. Och här möter man en mängd tidigare okända sagoberättare och sagoinsamlare. Jag tror till exempel inte att det är så många som vet att författarinnan Victoria Bendiktsson, signaturen Ernst Algren tecknade ner flera skånska sagor. Och en av dem har titeln Igelkotten. Inne i en stuga hör man en oväderskväll hur någon skrapar på ytterdörren. När man öppnar dörren finns en talande igelkott där utanför som ber att få låna hus över natten. Igerkotten ber att få köpa en träskopa och en tupp och han betalar bra med pengar som hittas ute på Farstebron. På morgonen spänner han tuppen för skopan, sätter sig i den och får iväg till kungsgården. Den äldsta prinsessan får se det konstiga ekipaget och går ut för att titta närmare på det. Hon följer efter när Igerkotten åker iväg mot en tät häcka i trädgården. Där kliver han ut ur skopan och rullar runt prinsessan på sina små ben, runt, runt, samtidigt som han säger Antingen ska prinsessa ge mig en kyss eller krypa genom krusbärshäcken. Hon vill rakt inte kyssa ett så lätt djur, utan väljer att krypa genom krusbärshäcken där hon blir stucken och riven av taggarna. Nästa dag uppres basenen med den näst prinsessan. Men på tredje dagen går den yngsta prinsessan ut och hon övervinner sin motvilja och säger att hon ska kyssa igelkotten om hon får lägga en näsduk emellan. Men innan hon vet ordet av river igelkotten bort näsduken och kysser henne på munnen. Och med ens står där en ung ståtlig prins. Han berättar att han blivit förtrollad till en igelkott och inte kunde få igen sin rätta skepnad förrän han fick en kyss. Det här är en saga som har varit mycket ovanlig i Sverige. Det finns bara två kända uppteckningar av den. Men man ser lätt att den hör till samma grupp av folksagor som den betydligt mer kända så kallade Amor och psykesagan där en kungas son har blivit förvandlad till ett djur. Och bland de här sagorna så är väl igelkotten Mest lik sagan om grodkungen eller kanske också sagan om kung Lindorm. Och Man kan också lägga märke till att det ord som berättaren, en skånsk bondkvinna, använder om igelkotten, det är ett mer dialektalt ord, nämligen pinso. Mm. I en av dina böcker med moderna vandringssäger så har du, bänkt en berättelse om en man som försöker begå självmord på tre olika sätt samtidigt. Per Gustafsson, eller om det nu är Ulf Palmenfält har hittat en äldre version som utspelas i svensk bondemiljö och som lyder så här. Det var en gång en man som kände sig sjuk och konstig i kroppen. Han gick därför till en klok gubbe för att fråga om råd. Den kloke sa Ja, du har inte lång tid kvar att leva och du kommer att få tre sorters död. Du kommer att bli hängd, ormhuggen och drunknad på en och samma gång. Finns det då ingen hjälp för mig, frågade den sjuke förskräckt. Åh, ju sa den kloke. Kan du bara få välsignelsen i tre kyrkor på en och samma söndag så får du leva. Med det beskedet lämnade den sjuke något lugnare den kloke fast besluten att till varje pris följa hans föreskrift. Det gick bra för honom att få välsignelsen i två kyrkor men när han kom till den tredje mötte han kyrkobesökarna i kyrkdörren. Han kom för sent. Den stackars mannen förstod nu att allt hopp var ute och han började gråta häftigt. En kar i folkhopen gick då fram till honom och frågade vad som stod på då talade den sjuke om vad den kloka hade sagt och att han bara hade fått två välsignelser och att en tredje saknades. Åh, inget annat, sa den karn. Den välsignelsen som fattas dig kan du få köpa mig, för nyss fick jag välsignelsen in i kyrkan. För sex styver är den din. Sagt och gjort. Nu drog den dödsdömde en suck av lättnad till han begrep att karn som sålde sin välsignelse övertog hans eget hemska öde. Nöjd återvände han hem. Den andra skyndade med sina sex styver i fickan om hörnet på kyrkan och in på närmaste krog. Där köpte han sig en potta brännvin som han drack ur på stället och begav sig sen småsjungande på vägen hemåt. Tjå hej, ropade han där han gick fram. Nu var han livad. Men så många andra blev han retlig av ruset. Så kom han till en bro som gick över en liten å. Uppe i en al vid åkanten satt en skata vid sitt bo och skrattade med full hals. Den rusige mannen blev arg för han trodde att skatan skrattade åt honom och gjorde en arra av honom. Han klättrade upp i trädet och tänkte riva ner skatans bo. Precis när han sträckte ut handen för att gripa tag i bot blev han huggen i handen av en huggorm som skatan burit hem till sina ungar. I förskräckelsen släppte han taget och föll huvudstupa ner i ån. Han föll så illa att han fastnade med ena foten i en gren och blev hängande mellan himmel och jord med huvudet nett och jämt under vattenytan. Så fullbordades ödet och Karn fick en trefaldig död. Ja När jag läste den här berättelsen, den här sagan, så tänkte jag ju på en historia som jag har hört berättas i vår egen tid. Och den handlar om en man som råkar ut för en rad missöden och det där. Han blir så deprimerad som bestämmer sig för att begå självmord. Och för att vara säker på att lyckas med det så tar han livet av sig på tre olika sätt samtidigt. Han går då en sen kväll till en bro över en å och... Kliver upp på broräcket och fäster ett rep i en lyktstolpe och lägger öglan om halsen. Och sen tar han upp en burk med starka sömntabletter och tömmer hela burken och sväljer varenda tablett. Och sen till sist tar han fram en pistol och skjuter sig i huvudet samtidigt som han kastar sig ner mot vattnet. Det är bara det att han missar så att kulan sveder bara håret på honom och träffar repet som går av och mannen ramlar ner i vattnet och en kvällsvandrare med sin hund hör plasket och lyckas få upp honom och ger honom konstig konstgjord andning och då kommer en väldig massa vatten ut och också alla sömnpillren så han klarar sig så gott som oskad från det här trefaldiga självmordsförsöket men den här sagan i, folksagan i Sverige, den visar att berättelsen fanns i Sverige i en lite annan form eh, redan innan den hade fått den här nutida formen. Och i själva verket så är det här en ganska gammal berättelse. Det här motivet Trefaldig död, det är tidigast känt i medeltida irländsk berättartradition, men det har alltså... Något Sverige också. Det är många spännande uppslag som vi hittar i Trebandsverket, Folksagen i Sverige. Och det är en, tre böcker som är utgivna på Karlsons förlag. Och de kostar ungefär cirka 250 kronor styck. En rejäl samling väl värd att läsa eller åtminstone titta i på något bibliotek. Hör över till oss om ni har idéer om vad vi ska prata om i våra kommande poddar. Skriv till vår adress lyssna @folkminnespodden och Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustavados Akademin för svensk folkkultur.